گران مختار مولانا د اکاتری سے دار دور ای تفسیر القرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شویرہ دا دی دا ملائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی توید سنت کیسد اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازانیز دی مین چوک جانگیرہ رو سوابی پروپرائیڈر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 031-710-124 از <تصفيق> دو بخیر جلبونه تا ناچه بلکلیتا ورا سیدن ننجو علتا که خلقوید دیشارم دو گوره مشر بودا سڑه ها کتر وانده او لکی برسار کرده نا آجوڑک یا دادوی چا اقوال شون نجو بلکلیتا شونو میرسه چلکو ایداز کوش دا خردوال پا اگخنی د په پار و نه چې کلی توې د بلته خلکو را شي او ووره دیله به ته وګوره خلک خلمانېې غ پهګ سری چا خوا شو ا پللار یو بلته چله چې خپل سا به کوو د خلکو به نوري دا چې د خل کورېڅک دا خبره وکلهک په نه پوېږې سوه ورځ نه په ته پوېږي هز به دا و دا دا به و او غ کې د غخواو. کچه دا څخه تا ساده راغنه مې بیا وایو اټک دی انسان خامهخه خطا کوي هغه خامهخه راځي د انسان دماغو جذلغندري خو داولې دا ناسوده دي دایکان به توې د ناسوده بچي ناسوده یی ناراضی نه د پونور څخه راتللی نشي میراشه دایته راځي په حکومت یارسو ول زو ور دینه مانه غلطه کی تفسیر غلط کوي مې معتجب ته یاره درو <تصفح> داپ لګی سری وئ علی فضاکر پس بیان کوه من سړی ان د خپل پروگررام جو کلمونبانند د خپل تللو و مشلو وئ تااس خپل کار ک خپله کار کوو خو غ کې دا کوړديخوا او را کنی د ډیو دے بند کهذانمه فضا کې پس بیان کوه ان نما ان تا تو مذاکر تو نسیت کوون کوئ ل تیم نته پهدي بانند ب مووع تر ساتون کې دی د اماه ساتون کېته اللامن مگر اسو کو تولا چې مې خړول دي وکفر انکار کړل دي او يعذب الله الاذاب الاكبر او سزا بر کې الله غطاذاب لې ان اي لنا بشک منتایا بهم وا پسردیدہ ثم ان علينا به بشک مباندي سبو سبد ديره سوره الفجر دا سوره په نزول کې لسم پر د سوره الليل نازل شوېره داود سوره غفلت د انسان او انسان په غفلت کفر وږي و انسان زان غفلت کی مغر دوا کاند ما کی صورت کی تعریف او بشارت بیان شو د پدی صورت کی ترغیب الله ور کی عبادت راشد الله بندجو کا او دال الله یو علی ا وتسلیم زکه دا صورت دی صورت پسیو درو یا ما کی صورت کی تعریف شو تعریف د پدی صورت کی تعریف په صورت کی ترغیب الله ورکیخ پر عبادت ته او تخفیف دنیاوی بیانای او بیا ترغیب عبادت ته پسلور وختونو باندې وراشدې سلور ټیمونو کې اوقات کې د الله بندگیو کا د الله عبادت وک او د الله د کتاب نه رزان غافل دی دي دې تر کې سرا سرچ کم نه او په اخر کې بشارت ورکی مومنان ته او ترغیب ورکی وراشه جنت ته دا داخله شي راشه مؤمنانو زم ما جنته داخله شي راشه غزين د کامیاب اغوا خل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر سبا غوادي وحده سبا غوادي ولا يلين او غشب 10 در رمضان د اخرې شپې روز دا لري کیمت لري دې کې ليله القدره هغه شپې او شپې نه مراد ده دی چې دا یو پلک دیو دی ونه 파رت پراتی پار طرف باندې او که سوال دیو که خد او کنی بیا ده چلے گا ننده سے ندا چې کم دې یو خوزه باندې پیښی ودش په او یو ټولډو کی پراته په یو طرف کبلی تا ایو پلاکو وی هغه سوال ک چې یو خدای پاک کړه باندې بوچتا نو وی خدای دې مارا خاون د سر موږي کی چې سا نه جوابات ا کټی داسو کو د کو تو اغه پروت درسره موګه پروت ویارې چې وایي وڅ پروت سره چل کوم دا م څه چل بیا هغه موه سره ولی غزارې خاص دې کید کنا ویارې دا م سره کی چې بل کال شنه دا بش په خرابله او بل چانه خو په غیر اصله نو بیا دېش پښې نه چې یا خدای زما دا حواله په حالت باندې کی نو چې به کتن نه نه په کټ کې جانا څه حواله دا څنګه رساله یا داهغه غشبه چې خراشي علامات دای دا جپاغشبه باندې باران مارني او دارنګ زلزله آسمان پړتیږي اغشبه باندې اوروب دياتی یشوک بهدار عبادت نفل کی ذکر اسکار کی تراوت د قران کوي نو هغه دا دغه کې بدن دځګځګ بګونی کوي فرشتي را کوژيوي مصافحه چا تم دن اغبنده سره کوي چې څوک په عبادت کې مشغول وي دا داغی اورز بانده شپا بانده گرمین دیر سرزی معتدل دل مسمی سازن ورس فازو چه کم دینه اغا کم وی داداغی او دادم اخم نشوروشی نه مطلع فجرو تردی پچه سبا او خویجی دادر اغا تین فدانه چی او پلاک دگن یاو اسوال لکو خدا کنی لیلاوشوی <coughs> <coughs> علی و لیالن عشق اغا <علي> لسپی آخری در رمضان گوادی کدې کې خلاصي دور نه رخه د ذات شپیر لري قیمتی شپیري وا ش شفي تکي غواده وال وترونه تکي غوادي شفع مخلوق وتر الله الله ناتکه ولې شپګواده اذا يسرو کله چې سانشي اخر ته ورسیږي هل فی ذالک یقینا نشته پدې کې قسم دلیل لذي حجره د پارا د خوانندا د وکا اقل اقل یقل مندی نه پدی کوي لښته دي الهم ترى ایتانار کته لیکه فعل ربکا چې څنګه کار کوي سره به اعدادان سره ارم ذات الیمادو چې خواندان د طاقتو خواندان د طاقتو التیه غلم یخلق چې نن پیدا کړي شوی مثلوه پشان دغه په بلاد پکلو کې وسموده الذین سمود کسانو جاب صخره چې ته ګل به ګټي بل وعده پکلو کې بلواده په میدانونو کې افنا فرراون ل او تات چې خاون د میخنو الذي هغه کاراغ او چې سر کشي کله ف بلات په کللوکې په اف سرو نه زیاتې کله فیل فسد کې فساد عرض دی کې زله مزیات او او چې یو فتصادی پیدا شو دغه بیاډیر خرابې کېږ نو چې بیا د ملک او خراب شي نه ټول مل خراب شو د یولاقیې مشر خراب شوغالاکهپې خراب. شی. پاساب با پسره لګول او لیم پدی باندې رب کا راستا سوت اعزاب کروندا صاحب ان رب کا بشکر استاله بالمرسال هم خپ انتظار کری په عمل انسان هر چی انسان د ایزام ابتلا هو کله چې زمای د رب هو ر خپل امتحان که پا دبانده ربه رفل فا اکرمه نهزت ورکی دتا و نعمه خوشحالی ورکی دتا فا یقول و ایده ربی رب زمان اکرمان زی قدر من کرم زمان ازتیو کو و اما من و اما ازام ابتلاهو او هر کلاچه دو زمانی از میخو کی پا دبانده امتحان تراولی فا قدرات انگی راولی علی پا دبانده رسقه دخولاک دا دادو فا یقول و ایده ربی احانا رب زم من له سرا کړيدي نه ناشکری بیا ده بالکل ناشکر ما له سرا کړيدي کله داسنه ده مال سوف د عزت نه ده او به مالې سوف د عزت نه ده کله د څه خبر نه ده بل لا تکریمونه لیتیما پرګ تاسو قدر نه کوي دی یتیما ولا تحا ولا تحاذون او تیزينه ور کوي على اطعام المسكين تو خلاص د مسكين باندې و تاکولون الثراثا خره تاسو مال د مړی اکل لما په هم لو سره یاني په خلل ډیرو سره و د مړی مال خوري ما خامونه خوري شمی خوري جمعي خوري سلويختی خوري کلیزي خوري <تصفيق> ادم وری مال ته چکم دناس نه اس نه نه کوم ام بالکل خاتیګ وتر تو وتحبون المال او محبت کی د مال سره حبن جما محبت ډیرو دنیا ډیر خوخه دنیا پرسته دنیا سره ډیره لګي <laughs> ایا څېر وخت مال وي کل لا داسنه دا ازا دکۃ الارزو کل چو وقلی فزمکا دکندکاپ خو لسخت سرا وجا اخ که را بشي رب کان وارا درستا والملکو اوبات چي والملکو اغا فرشتي صفن صفا قطر قطر یامت به برپا شي وجی ایا یوم ایزن لذيب کلشي بجہنم ما یوم ایزن پا دارت بانده اتذکر انسانو قبل بک انسان و انا لہو ذکرات آسر انگی بشید لا نسیت ورکول دادو آغا وقی با قبلی خو اسو کی یا قولوائی بادی یا لیتنی حی افسوس مال را قدمتو لی حیاتی چمان ای کمل <سؤال> لیکلوی دپار دخ پل <سؤال> جن فی یوم ایزن پا دارت بانده لا یعذبو عذاب باندور کی عذابهو و شاند عذاب دارلا احدنی سوک لا يعذبو عذاب ورنق ریشی عذابو پشاند عذاب دا اللہ اہا دنیا و کس اس وقت بنیچ دا اللہ پشاند تی سداور کی وَلَا يَسِقُو او تَلَلْمِ شِكُولِ وَسَاقَهُ پشاند عذاب دا د اہا دنیا و کس یا ایتوہن نفس المطمئن این نفس دا اللہ پا دنبان مضبوطا ارجعی زائلہ ربکی رخ پلتا راضیتا تا برازی مرزی استانه برازی اللہ تا بدا اللہ نرازی، اللہ بستانه رازی, رازی فدخلی تا داخل شای پی بادی فبندگان زماکی ودخلی جنتی داخل شای جنت زماتا آنگای سایی چا اگا خوب کلی دلو دا آیت آشاب دا لزیز رحمت اللہ علیه تر آنگای اگا تیوی چا ما دا سی دا الفاظلی دلی ری وی دا خو زمانگ دا قرآن آیتون ری زمانگ دا آیت جملی ری ویدی سمت لب دید ویدی که چه دا اللہ پا توحید یو والی او الله طرف دراشد الله اللہ عبادتو کا بندگانو کې داقل شاو جنت تزا وی خی جنت تزا اللہ مونت داوت را که وی او ایمان روڑو سار ایمان روڑو چې بخین که دو نو وفات شوید او شاست بو ایجنادو کل نمارد داقا داقا دنو لمحاتی داقا جونده یا بندهی او یاندهی یا ماکه ماکه تیار ہے نا لاوی فادخل فی عبادی وادخل جنتی سورۃ البلد په نزول کې پنځه درسونه په د سورۃ طارق باندې نظر شیری داود سورۃ لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا ما الانسان مشکلت پیدا کړي دی د دې دنیا کې مشکلت کړي خو صرف د دنیا مشکلت نه کړي بلکې د آخرت مشکلت هم کړي ماکه سورۃ سره سر رب تعالٰی ماکه سورۃ کې زجر ورکه په محبت د مال باندې نه په دې صورت کې زجر ورکه په تدزیر د اعمال په مال باندې چې وا به ځای مال ملګاو مخکي محبت مال سره ډیر مکو نه دلتوي به مال مال ملګاو صورت صورت دا صورتی د صورت پس یو ځای راوړ یا مخکي صورت کې زجر ورک په خپلت د انسان نه دلتا کې شواهد پېش کوي په مشقت د انسان و ان ته مشقت کو ان کے تبو مشقت کے خلاصہ کی صورت پدې صورت کې درې مزامین ذکر کیږي ترغیب اعمال صالحہ ترغیب ورکی اعمال صالحہ وتا آدیم زجر په تبذیر دمال مال او آدریم مضمون اعمال صالحہ ورات اعمال صالحہ چې کم دې هغه وکي بسم الله الرحمن الرحیم لا نرداس خبره وقسمو پا گوائی که پیش کوم بهاز البلد و سی دون کردی کلی بهاز البلدو و سی دون کردی کلی و انتا تو حلن حلالی بهاز البلد پا دی خاریا پیغمبر ستارات لل دی خاری تا آن اگر جو مشرکینو ناروه و حرام گونه لی دی خواتا پا دی علاکه باندی و دی مکم عظمه بانی حلال دی تا برازی و والدین او والدین پلار گوا دی و ما او آ چې زیې ګول دیسممت لب او والدن د می سلام ګوا دی په معولت او عام خلق ګوا دی په لقد خلقنا الانسان ن انسان سره پیدا که د منګ انسان شقبد په مشکت کې صو آدي ګمان کوي ال ی ال یق دی را چې تعاق بونه لرري عليهی په دبانې هدن اسڅوک او د کلی د مشار والی په دی کسوللي کله کلی مشر جوشن نه ته به چلکئ تاله وصفکاری نه پدې کې غوصول دا ونه وای چې ما خو څوک نه د کزار څخه مال سره کماله مال هغه پندراغه کاڅه سره کومه به خرچ کومه علي زه د نه مکن نه یعقول وايده اهلک ته ما خرچ کو مال له بد مال لګول نه ما ډیر لګاو ا کو وی لګاو غاله خلاصه کړل آی اسبو آی چې آی ديني وینې احادیثو دې څه وچ مام خپل کوین نه خلک نه الله کو مبيني کړي له دا قيده خو علم نه جان له عینین د غرزل من دلرا عینین دسترګي سترګي ولمن الله ور کړی چې مشرجوش نه په دې سترګ باندې به خلکو تخ غوري په سترګو وسو کې راي نه چې په سترګي روبا سي یا یاري یا استان یا سو ټپوس کی یا سکارې چې جما دا کارو نه هغه ت نه علم نه جان والسانن او جبہ وشفتین او دو شوندی تعالی موږ جب در کړل دا نه پدی جواب نه بخلک رټینا کرے چا ضرورت وی او ته مشر ګرځولې وای حجی بالکل خدمتگار تابعدار موږ تابعدار کویو تعالی الله جب در کړس نه پدی بانسکورټی کی زسر استابل کار نشته و شفتین او دو شوندی دا شوند کې خو ځای نه صحیح په واحدیناه النجدین اقول موږ ته اګه دوغونډای دوغونډې سو فلقت حملقوا نو تیر نشه ده دا کنداونا دا غونډینا وما دراکه خبره ته ملقبا سر غونډې فكرقبتن دا آزادل دمریدی آزادل دمریی په وخت کې غریب سره ته لاره ما سره تاون امدادو وي خونوالا اندا هو انداولا خو رګه دلبه فاک و او اتاون یا خراک ورکولی فی یومین پاغر اسکی زیم از غبتن چه دا یتیمان یتیم زامق ربا چه خوانده خپل والای ده او مسکن یا مسکن ده زامت ربا خوانده خور ده ستا خپل ده یار د خور د ملک ده ده دا ده دی ده تا تا زروت راقی وی ستا چې سکاری غب ده لکوم دارنگ کم او رعیت لا د دبل زینب والا را پیدا کې پروري بوونه دا نې تکلیف راغې نرخ دې بنرخي دا ګرانواله دی مشره پاسي ادري کوشش پکې چې دا ګرانواله ولدي دا بنرخي ولدا نشتي نه نشتي یو خو یمن غشي زنه ارزانه چې بل خو ګوري نه بس اسمان سره خبرې کوي اسمان سره امنګه چې کم نه آلوټي لټو سٹور چې کم نه نو دا مونږ یاري دی و لټل لټل ستور د روښه لټل هغه تبصرې یا بنراسي عام اعلانو کا چې د رمضان علاوهم رمضان او داغین علاوهم نرخونه د پځي باندوي چه اثر د زیاتې نه او داغې دا ته پوسې څوک ته پوس کیه اسی چیروي په دې با کې زوي د بيج الله ورشد نشتا نشتا اخبار نو کې خبر نو کوي ابل قوی دا خو دې پټه منافقت پی کنه یو خو وي نشتره ته وې نماطق دینوی غریبانا نو وسپی خمه خمه د اچل کین کنے د رمضان وضو توغورا دی برکتی روزه توغورا ا دین 40 دی, دی کار توغورا خداوی چروانو د خانه را وانو د د بار ندان نبر ندان الله وی و خیالو ساته د غریبانانو نو ثم کانا خدا خدمت کئ او چستاقیدم ګورسی عمل بن صحیح اسنه کی عقیده د شرکی اما شر جوکلی اعماله د وی ادم مشرد نتخزمت کونسو چلوشو نه نه ثم مکانا بیعیده من اللزین دا کساننا آمنو چمومنان دی و تواسو بیانکی بی صبر دی صبر و تواسو بیانکی بالمرحما بی پنرم سرا والچاسر سیل رحمی والچاسر خسلو اولائکا دا کسان اصحاب المیمن خواندان دو بختور تیادی و دا بختور خلق دی واللزین کسان کفرو زمونکره دی بیا آیاتنا د حکم زموننا هم اصحاب المشئه دا خوندان مس پیروالدی عليهم یو پدی باندي نارن وره معصدا هميشه سوره الشمس سوره الشمس دا سورته په نزول کې شپږشتم ده په د سوره قدر نه نا نازل شي ويري داود صورت طفرقه بين الاعقاد بين الاعتقاد التفرقه بين الاعتقاد تفريقه جو داوال بیانای چې خاقیده او ناکا قیدنه دی برابر د شرک قیدا او توحید عقیدنه دی برابر دا غي تميز چې کم نه راولي ماخی صورت کې اصحاب المیمنه اصحاب المشعما دا غي ذکر وکړه نه پدې صورت کې دا غي وضاحت کې چې دا سوق دی نه دا غي بیان دی صورت کې کو دا رنگه ماخی صورت کې او فرمایل چه ناپوی سره وی مشر مادیر مال لگوله ده نا پا دی صورت کیوی چه تک دی اصاب با سروش کنه اصاب با سروشی زک دا صورت دی, دی صورت پس یو زیرارو خلاصه دی صورت پا دی صورت کی دا دنیا د زمیدار شپک مزاره و طریقی چه دی اغازو کوي چه شپک طریقی سر زمیدارو دا خپل فصل چه کمده اغازو کرونده کی شپک سزون اغازو دی. د قسم مؤمنتا د شپګ اعمالو قسم ضرورت تے علب دا اللہ پا کی دی الوبدا الله په دربار کې هیڅ کم نه خلاصيږي بانګو وا شم سوجا ها دي سورث کې اشپګ او Jesus هغه چې کار کوي چې دار زمیدار د دا پاره پکار دی د قسم مؤمن لهما دا, لهم دا پکار دی یو ده دې جنوار پکار دی دیم سپومه رانا په کار دا دریم زمه په کار دا دانګ یې صحیح تغه مل په کار دے دانګ یې روز ول په کار دا شپه ول په کار دا ناولې زمه کا په کار چې صحیح کروند په اوکي نور په کار دے چې فصل په پخ شي سپومه په کار دے چې میوه کې خون راشي غاله کې شپه په کار دے چې زمیدار په کې آرام وکي روز په کار دا چې مشکەت پتي داشپک مزارعو زمیدار لپکار دی دک کسی دا مومن لپکار دی آغاز مگا پکار دا چه آغاز ورده ای دا سی نور ولپکار دی آغاز نور قرآن کریم آغاز رمان ولپکار دا چه سی کروانده پزرک دا قرآن وکی آغاز سنت چه کم دینو وکی دا رایش پکار دا چه مبلغ آغاز که سوچ تدبور وکی او دش په لاتو درېږي ورځ ولا پکاره چې دعوت اغه وکي دا دې صورت کې چې کمنه اغه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس انوار غواره وزهها اره نه دا غوادا والقمری اسومه غوادا اذا تعالی چرس تراشدان ورن تلاه فرشی نورن رستراش والنهار رز غواره اذا جلها کرچرو خانه کې اغیلر انور واللیل بگواده زائغ شاها چه کلاپتکی اغیل رو تیارو وستماعی اس اسمن گواده وما بناها و آغا چه جو کرده اغیل را وما بناها یعنی و بناعوها آغازا چه جو کرده اسمن لرا والارزاق والارز, والارز اسمکا گواده وما توهاها و آغا چه خور کرده ده لرا و نفس وما سواها نفس آغا چه برابر کرده لرا فعلهمها خولی ردتا فجورها غناون را دوا او تقوا يا فلحمها خول دي انسان تا فوجره اسباب د غناونو او تقوا اسباب د تقوا کم اختیاري نه د قد افلح من زكها يقينن कामयाब شاو کو ځان پاک د شرک نه ولا شرک نه ځان چې کم دي پاک او قد خابا پتا سرتا ونيشمن دساها اسو کو چې نه وته وقو پر شرکی یا نه نوتاو پړل د ماهیدینو کې د ماهیدینو ځان ورنې باسي ځان هغه کې چې ګمندې دوی یا شرکی ځان ورډکو کاځبا دروځنه کړو سمودیانو بتاغه هه په سر کې شیخ په لسره او ساسر کې پیغمبران لره ازم باسه اشقا وکمو خې چې پاشې دو هغه بدبخ پړ کې وقاله هم پښې وې د تا رسول الله پیغمبر د اللہ نا قتل لائی دا خدا اللہ داوسو قیعا نمبر دو بوداگی دے فکذبو دی درو جنکو آغا شعیب صالح علیہ السلام فاقروها نخبی والد آغا وخی آغا درو جنکو داگا معجزی درو جنگانالا فاقروها نخبی والد آغا وخی فدمدم علیہم خلاکت راوس فدی باندی ربو هم رب دی بزم بہیم و سب دی گناو نردی فسواها نبرا والعائق او قباها ان یې د انجم والله او الله دې چنه یې دیږي دوار پسې سوره الليل سوره دا پس د سوره الاعلان نازل شوی دی داود سوره دا, دا, دا تفريقه بین الاعمال چې عمل د شرک او عمل د سنت نه دی برابر ا التفريقه بین الاعمال تفریقہ ذکر کیپ و منہ اعمال کی, کی. چې دا دواړو نه برابر مخ کی صورت کې تفریقہ بین الاعتقاد بیان شو نه پدی صورت کې تفریقہ بین الاعمال ذکر کو زکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړ یا مخ کی صورت کې صفات بیان شو صفات و بدبختو نه پدی صورت کې ینه د شاعر اللہ چې چا کو نه پدی صورت کې د نه کو خلقو داری اخلاق بیان ایدل خلاشر صورت په دې صورت کې مضمون ذکر کوي شواهد بیانوي چې و انسان استعمل چې کمندغه غاډ وړدي وتع خلاب د پیغمبر خلاب د الله د کتاب نامل عمل هغه ستا کوه غاډ وړدي او مضمون ذکر کوي د اعمال د قبولیت شریع ذکر کوي چې اعمال په سبه باندې قبليږي دی صورت کې آغاز ذکر کوي دارنګه توحید الله هغه ته ترغیب ورکړي دارنګه مضمون داغه نفرمانه خلق او صفات هغه ذکر کول دې تر کې سره صورت روان دی بسم الله الرحمن الرحیم واللیلیش اش بغواد ای ضایوشا کلچه خپل شی تیار زاغه وان نه روز غواد ای تجل کلچه خپل شیر نه ای داغه او ما خلق الذکر او هغه چې پیدا کړی ذناری نا ول انساو ذنانا پهګواري إِنَّ سا کومې ب شکه کوشي تاسوله شته خاامخ فَأَمَّا مَنْ آتَا داللا داللا أو دا جنت واما من آته او سره چا چې ورکمال و تقا ځانه بچکو د شرکناان خپل ځان د الله کتاب دلهدنله ورکم وصد دقا او یقیو کوبلسنا د کلې تويددو پهنی يست د چاسان بک منږ تع للو سره او هر راسوکو چې بخلوکهه وسته ځانه ب پرواګو وکس دبات تبزیی به وکوو بلس نه د کلهېتههی د پس ی سر هو چېاس وکو تال الوس او سرهلارر دجههننم معیو غنی او س کم بن ک هو د د نام معلو مالدو اضطره ده کله چې او غورزيږي هننم ته ان نهلی نه ب کم منبانېله له دهلارر خودللی ومنږ اللی داته دام بیاو او داسمنو کتابونو په ذریه هغه والإإن لَنَا او بشک زمون پهقب کدي للخرته خا مخ آخرت واللو دنية عليزمن اختار کدي فنظر توقوم ما خبر کې تاسوون هاارندا غورنا دوات لمبيون کدي لا اصللاها نهب داخلی جاغته په تو د مشگیربانې ان مومن ال الاشقام غراغبد بخته الذييااق سو چه دروجن کرو کتاب د الله و تولا مختیارو لیو و سیجنبوها الاتقا بجبشی اغفر ازگار دا جهنمنا اللہ زیاکا سویوتی چه مالورکی مالو مالخفل یتزکا چه زان فاکی دا شرکنا و مال احد او د دا پاس اس یو کس نشتری دا پارا دا اس یو کس اندو دا غی اللہ سرا من نعمت انسیسان تجزا چه بدلی ورکی سمطلب و د انسان په مخلک باندې یحسان نشتې بلکې د لهسان په مخل باندې لتغا او جه رکېاعله مګ د پااره دله ټولو د رپل در د رپلاع چې غړ وجد دی ولهڅ په درده چې د برازي شي سرته دا سرت مننظرور کې اوولسم په د سروت فجر ده دا دا تصی غمبر ده. داو د صورت تسلیپی پیغمبر ماخې سورت سره سربت او تعلق ماخې سورت کې حالت د امت بیان شو نه په دې کې حالت د پیغمبرو بیانیدو ځکه د اسرت د دې سورت په یو ځای راوړل ولا سره سورت شواهد بیانې په تسلی د پیغمبر وزحا ولې نه ځځا وفي پیغمبر داشبارس کې وایي چې تاسو الی دشمنینه نه لرکړي وخپکه کې ولې بسم الله الرحمن الرحيم والزها واحده ساه گوا دے والیلش بغوا او زها رو او لیل لو لو ولی تھون مر چھ پنئی اخر سبار خانہ او طول مر چھ کم نے نروز نئی خامہ خاص پرازی پر ینے تکالیف پرازی امتحانات رازی اجا سجا کلہ چ تیار شی ما ودہ ربکا رب اس گوا دی ما ودہ کا کی دشمنی نره کرے تا سرا یا نی پری خود تا ربکار اخفل و ما قلع او نی تاثرات دشمنی کل دا تا اللہ پری خود نی چی بس دا آیا تا سره دشمنی کل دا مشرکین بکی پورا پی گانده ولل آخرت و خمق آخرت خیر اللکاق و رجزتار پارا منال اولا دنیا نا دنیا کی امتحانات تی او علفت کی خوشحالی دی پیغمبر تا الاخرت بیحتر دی ول سو فاضر دی یوتوی کا چی در بکی تا تا مقام د شوفاته کو بره رب به کاره خپل په ترځ شي علم یجد کا ینی منندتو یتیمن یتیم په آوا نه زی در ک تاالله او وجه د کاوي منندتو زاع لن پر اشانانه پههدا نتی خوشاله کړی یا زالن عاممی یا ررک یا محبت کوونکې د کوپل سره وجه د کاوي منندې تو این جز په غ نه نهبي پدې سره کوبره دلانه مال دولت دا الله <سؤال> پیغمبر تجارت په شورو کو علی ماندار شیخ اسرا سمعت له تو عجز وی نه دبل عجز خلاصاته من ته پیغمبر خدا شي نه کی پیغمبر خدا رچا لحظ او خیال ساتلو ومن ته چې تار غریب خوشوي چې تار غریب راشن رټه زورما فامل یتیم هر چی یتیم ده هدایت اول فامل یتیم هر چی یتیم ده فلا تقهر نمرت اغا مزور اغا سوال فلا تنهر نمرة او ساله هر چې سوالګندې فله تنر نورهته قر زور نه او تنت دتن نهامما بنیماتتی ر کا حال چې سان د رستاې ف بسې بیان کا تاله الله نیمه چې پآ در کړړدي د خلکو ې بیان ککن نه نظان سرهديخرې دسم الله الرحمن راحيم سر نشره دا صورتته په زول کې دوولسم ته د سرې او د سرت اترغیب الى القران ترغیب الله ورکی بالکتاب تا ما کی صورت کې حالت پیغمبر بیان شو د پدی صورت کې تصویر ورکی امه تا. تا ذکر دا اسره ته د صورت په سیازرول بل اسره صورت په دې صورت کې د دره نعمتونو امه ته ذکر کوي یا شرح صدر واستاتینه ما قران ته کوم نه کول او کړل د ج استاتینه کول او مداله شګور باسه کنه ځیندارستان منګه اغه بوج لر کړل او اذانه ان کوي درک ستان منګه اغه بوج لرکو کو اغه تکلیم مونږ ستان لر کو لکه کنه تکلیم مونږ ستان لر کو د پیغمبر رښه زمایيوال بیان کا او دارنګ درېمو ور افان لکه ذکر ستانامه شنه مونږ په دنیا کې اوچت بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح عین د پرانست منګلکات اعلی راس در کاش نست وانه او لیکله د منګ کستانه وه او لیکه د منګ کاستانا درکه پووشتهله ا بوج ان ق د زهرککه چې ما و ډیر امتحاناتوډ تقالی پوستان پ ماکیوه ورفانا او پرورتکل د منګهله لکه ستا د پاه درجستا اوستا درجی منګه پرورته داولې د دا قلاان فوجبانندې. دا رنګه په قرآن بیان کا نستا درجه وا الله قرته کې استاد عارف په خلکو کې پیدائش او استاقدره احترام وای دا ولی د قرآن په ژوندنه ف انما العسری بهشکه سره سختینه یسرا سنت یاده انما العسری بهشکه سره سختینه یسرا سنت یاره په یزا फरक کله چې فارغ شوه بیان د توحید نه فنسبو ګال لاته دا چې خدا نه دې سنتو لارې چې نه دوا که سنت چې ویلې کلا چې فارغ شي د بیان توهید نه فانسب نو درګال ناته ا سورۃ خوی متی دی واینا ربک رښتا تا پرغبو روبتک الله تا رجوګا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ التین دا سورۃ په نزول کې اتی اشتمه تر سورۃ البروج نه درشه دی داور سورۃ الیس الله به د الله له حاکم نه حاکم مانونه دی سورۃ کې بیان په وخت کی صورت کې بیانوشه مضمون در رسالت نپدی صورت کې مضمون د توحید بیانوي ځکه دا صورت دي شرط کوي دا راوړو په لاسره صورت اثبات توحید په دلایل سره پدري کیسه دلایل سره اثبات توحید په پدی صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم اود دلایل نقلی اګه ذکر کوي اود دلایل بیا ورستو تمارا و نتیجا اغیر ذکر کولا و تینی خواند انظر گواده و زیتونی خواند خونه گواده ابراهیم علیہ السلام گواده عیسی علیہ السلام گواده اغا ذکر د مکان مرات نمکین و تور سینینا خواند کو تور گواده موسی علیہ السلام و حاضر بلد العمین او پیغمبر اخری گواده یعنی وحاز البلد الامین او سیدون کرده خاری چامانت محمد رسول اللہ گواری وست گوادی دلیل اقلیم لقد خلقن الانسانا یقین پیدا کرده منگ انسان فی آستان تقویم فقیست شکل که سمرا ددنا ہو بیا وپس ببکم منگ ده اسفل سافلین لانده دلاند شونا چو قرآن دار دنیا جان دردتا که علیو لانده بیکو زنا ورس پی خرد اللا الذينا بغرا کسان عام چېقیوقع سال الصَّالِحَاتِ ملوکنې په همدي رپاره اجننو بندا غیرر ممنونچ نه بق میږي فمای கذبقع سشید درروجننو ک بعض بدي پس د ب په د بیان ددي بنا پرقامت تاقیمت کارو کوو سشيتان مخه داور صورتو او سه ان لله بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ لِهَاكَمِ دَهَاكِمَانَنَا بَلَا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ سُورَةُ الْعَلَق دَا سُورَةُ نُزُل کې اوَل د تو ټول نړی د سړه ته دارا بلو دا وړه سوره صداقت القرآن بالادله په دالیل سره صداقت د قرآن د خپلوال د قرآن او غبيانې مخکې سوره کې مضمون توحید بیان شو نه په دې کې صداقت دا قرآن بیانه گی زکر دا صورت دی صورت پسیه و زیره وڑا خلاسر صورت صداقت دا قرآن فعداللو سر بیانه او زجر ورکی انسان تا فعراز دا قرآن او زجر معاندین تا او اثبات و دا مقاصد اربع ایمان بالآخرت اغصر و رمضانین اغرالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایقرا اول دلیل ایقرا الولا دسمه رات بیکل لذی ونم دا رب باندې الذي اغال خلاق چې پیدا کړی مخلوق واغنم واقل دا ربون باندې دا قران وای خلاق الانسان پیدا کړ د انسان زمدل پس دا که د وه باندې پیدا کړ د انسان من علا قاعده ټکری د وینینا درندل اقرا اولا دا قران ور ربك الاقرم ځکه چې رفس دا د الذي او په دې قران باندې زت ورکي سلورم دليل الذي اعلم علما چې خوده نه کړې د بالقلم فقلم سر الما الانسان قل الانسان تام اس ولم يلم چې دې پاکي باندې په وې دوه كلا داسنه دا ان الانسان بشق انسان ليتغى خام خسر کشه دي ارءه استغنى ار كلا چې ولد دله دو مالداری داري خپل ار كلا چې دي ويني مال سرکشه دی چې دولت مال علي راشي ها موږ چې ضرورت نشته رې ان الى رب کرجا به شکر واست خپل تا واپسیده زجر معانتا په قران دې aras araa alladhi yatafajjanu ka saynaha jaman kayya'ban banda idha sallaa kirtibala laki allalara ارا ایت ایت پیجن ان کان ال دا بنده پنی غلار باندي او امرایا حکم کی بیت طاع پفرزگار ارا ایت ایت پیجن ان کذب کچری دروجن دا منکن ک و تولا مخلو علم یا لم ایتنه بیان الله را کی بشکل لونی دا منکن ک کاذب دروجن امخ علول ده زی ذی خوینم پیجنم کلا دا سنه ده انته قسم دی کچه دی منه نه شو د ننسپان کا مخاومونګدي به نتی سرکون نه ناسیتې نو سر کوې کاذبت د اوجن کار دی او دا سر کوونې الله ذابو لریز مریکو ف د د د اوبل ناد او دغپله س د زبان منبرو بلو فریشتې خپلی کلله دا سنه دههقره دا لا تو کلله دا څنګه راست چدي وي دا مساله حکم دا لا تتهو تبداري مکور دي معانذ واجد عجذك وقرب وزن ذيك الله تا سوره القدر په نزول کې پینځشتمه پر د سوره اباس نه نازل شوه ني داود سوره تا عظمت د قرانه کریم ما کې سوره صداقت د قرانه کریم بیان شو نو په دې کې عظمت د قرانه کریم بیان لګي زګه د صورتې دي شرط پسیو دي راوړو خلا سره صورت په دی صورت کې عظمت د قران په فضیلت دلالت القدر دا نه مضمون نزول د فرشتو جری په دښو بنده را کوځيږي د دې صورت کې عظمت د قران اقرار کو بسم الله الرحمن الرحیم ان به ش منګ انزلنا او رالي د قرامشي للة القدري پاغش ب القدر د قدر کې او معدرا کاسه خبرېتهمالله القدره چې سراش به د قدر ديزد للة القدريش ب د قدر چې دقینو غورده من فيشاره د زرم میاشتونه پهدش په باده بدارې دل ععبت کول و دا د زرپونه چې کم د نه غور. سطلب اتیا س کم زیات کوونه بیريا ععبت هغه چې کم دیکھ جیسا بیداری اسوال پر کے اوکھ میں اپدیو زبان نے تنزل الملائکۃ خوشحال رب کے حکیمتی کے ہا؟ ہاں ہاں غوارہ چه خرمال مال حلال ذکرا کے اعلی ایمان میں نصیب کے تنزل الملائکۃ را کوجی کے فرشتے ور رو جبریل امین فی اپدوش پکے باذن ربہم حکم در خل بندے من کل امرن دپار د ہر یوکار سلام سلامتی اوی یا داشپا حتا تر دې پوري مطلب ل فجر چې وخېږي سبا سبا که ته پوري لا شپه بسم الله الرحمن الرحيم سوره البینه دا سوره په نزول کې سلام په صورت طلاق نن نظر شو لري او دا ود سوره ته حدیث نعمت ته حدیث نعمت کمنه اوج ورکي پیغمبر باندې وتعالى موږ پیغمبره نعمت درکړه د قران باقي صورت کې نعمت د قران اغه ذکر شو د پدې سورته کې نعمت د رسالت ما کې نعمت د قران د پدې کې نعمت د رسالت خلا سره سورته دا سورته د باور د اول کې نعمت د رسالت ذکر کړي او بیا په دیم کې زجر ورته اهل کتاب وته به تر کې سره سورته روانه اول کې عظمت د قران کریم د هر نعمت د رسالت او طریق عبادت تا اذین می سکی تاقیف او بشارت مومنان لورقی بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الزینا ندیا کسان کفرو کا چکافران دی بن اهل دا کتاب دال کتاب والونا وللمشرکین اما المشرکانونا منفکینا جدا کی دن کې لشکرکنا یا مترکین پر خودین کې لشکر حتی تردے پویتا ی حمل بین چراغدی تاب بین بین سشید رسولا من الله دا پیغمبر تر طرف د الله نه یتلو کې بیانې باندې تاسو صفه متطهره ا پاڼه پاکه د شرکت پاک دا قسم نه پاک فی عاشره په دې قران کې کتبن قایمه اسکام یا احوال مزبوط داګه مات داګه تنظیم دې فرتې دې قران کې تنظیم اصول شتا دا شغز دک او ما تفرق الذين امر جدش بیا کسان مدیر دا لیکدار نشویا کسان وو کتاب چور کر شویا دا کتاب الا میم باندې ما مگر پس دا غینا جاءتوم البینة کړه لیتا د لیر اسکارا قران و تراق بینه مراد حکم نو شوی دیتا الا لی عبد الله مگر دېر پاتې باټو کی دا الله مخلصین خالص کون کی وی له دین دغه الاله رب لنکه اوفاته بهدارئ او بی یو قې ممسلاتته دررس پقیمون او یو تو ذک تاور کې بهځکات ځکه دا دن دن مزبط دی قه د مضب دی ان نهلهنه بشک کسان کفروج کاافان دي من عال کتابې داې کتاب دا آل بالالوونه دو می د شد صورتو وال مشرقیې نه مشرکانفیناې جان نهما خالدین فيها همشوی دی فقری کی اولئک دا کسان هم شرل بریہ دا بهتر د مخلوقات ندی ورر ناکر د الله پنځ بشارت ان الذین بشکاکسان امنو چ مومنان دی او عملو صالحات یملی کړینئ اولئک دا کسان هم خیرل بریہ دا بهتر د مخلوقات ندی چې پتوید او سنت باندو جزا محمد لری و دا ربیین پنځ در عبد دی جنات وانم باکی دو سی تو تجریچ په یی کی با من تذرن هارو لانه دا غین ولئی خالدین فی خالدین فیها فی ابدا یبدی پای که همیشه رضی الله رضا ده الله نو دینا ور جوانو دی بر زید الله نا ذالک دا جنت لمن د پار دا اچاده خشیلنا خشیر رب او چریګ در خپلنا سوره الزلزال دا سورۃ تنزول کې درې نوی دی په د سورۃ النساء نازل شې دا سورت نا داود دا سورته تخویف اخروی مخکې سورۃ کې نعمت رسالت ذکر شو د پدې سورۃ کې تخویف منکرین د رسالت زجر زورنا تخویف ورته چې څوک د رسالت نه انکار کړي د پیغمبرای داغنا لږه دا سورته دې سورۃ پس یاد راوړو ولاسر سورۃ سورۃ کې حالات د قیامت او ترغیب اعمال صالحوتا دی ترکی سران صورت چکم نه روان دید بسم الله الرحمن الرحیم از آزل زلت الارضو و کموقع جو جلکی گزمکا زلزالها پجرکی دو سران او بجلک و لیش زمکا زلزالها پجرکی دو سران و آخر جلت الارضو رو باس زمکا اصقالها بوجو نخفل عرص چسدی اب بارتروزی و قال الانسانو وائی با انسان مالها سویر د لرا چې درس روباسي انسان به یمږ په دې جګړ کوله وزما کینن ارس بار روباصل یا مې زین په دار باندې توه دسو بیانې با خبره ا خبرن خپل <تصفح> داس به چې بس ته زنه دغره شروع به چې زما کما باندې داس یا ته کلو داس را باندې کلو به ان ربک به شکر است او حاله کوکم کلی دیتا چحال د بیان کداول لته رکر پورې یا مې زین وادار زبان یزدر الناس و واپس کیږي و خلک اشتاتن دلل للی را دیره پارا چې خود نشې دی تام عالم اول نردی زبان الله طرف ته وزي میدان محشر ته حساب کتاب پر اعمال عمل نامه باندې په من عمل چا چمالله کا قاله زره پ دې زري خیررنې کې یاره او به مومی هغې لره او من عمل چا جا جامالله کا قاله ضررت پ دې زې شرن بدي <تصفح> یا دا هو به مومی دا سورت په نظول ک ساارله سممه په د صورت العثره نه نجل شوري داوه د صورتت دا چه بیشه که انسان ناشکر ده در اخفرنا اِنَّ الْاِنسَانَ لِرَدْبِهِ لَكَ نُوت یا زجر ورکی پس تخیفنا مخی صورت که تخیف پر انکار د قیامت نپدی صورت که یار ورکی زجر ورکی پر ناشکر در انسان باندې یا در انسان پر ناشکره بانده شواهد بیانده لیزه که در صورتی دی صورت پسی او زیار اوڑا خوالاصر و صورت پر شواهد پیشکی په دې انسان پنا شکرباندې چې د انسان ډیر ناشکر دی او بیا ا میره دنیا د دنیا نه بیرغبتی او ترغیب ورقي آخرت ته بسم الله الرحمن الرحیم ولعدیاته ا دې سنګوادي زبان فساغستو سرا چخپل مالکی پمخه هغه اسغستی هغه گوادي فلموریاته هغه ورستون کی قدمه ان په قدم سرا چپړک دلان نیولی عقشونه ګواری فالمغیراته حملکان کې دی صباح په وقعد د دشمن کې صباح په وقعد صباح کې په ډله د دشمن کې پاسر نبی ورته کون کې نه کندولر ا ورته کې په دې قدم سرا نه کندولر فاست نبی دن کېږي دن کېږي به په دې حمله سرا جمع په ډله د دشمن کې و دشمن ډله کې ورنوزی ځان ونن باسي ولي مالک ته حکم کړي دي دا ناشكره ناشكره. دا دا لا فسو غواری ان الانسان چه بشک انسان لربیه خم خ درخلنا لکنو لنا شکر دے و الانسان استاپ دینا شکر بانے اسونه گوادی چتن ناشکر ہے ناشکر ہے ناشکر و انه اود بشک دا علی ذالکا پدی بانے لشهید خم خ گوادی و بیاوی پدی بانے گوادس بشک دلا انسان یا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بشکره د انسان په دې خپلنا شکرې باندې موږ وادې استاد د حالت په دې گواېږي چې تنا شکرې وَإِنَّهُ بِشَکَرِ د انسان له حب الخيرې په محبت د خیر کې لشدین خامخا ډېر سخته دی څه مطلب دنیا شړې مینره خیر نه مورا دنیا مال دولت دو اَفَلَعَالَمُ آيَدِنه پويږي اذا بو سره کالجه پورتکلیشی ما غ بدن نافل قبون په قبرونو کې دی و حسلا اخکار بشی ما غ رازونه په صدور کې په سينو کې دی ان ربوم بشکر د دیبهم پدی باندې یومځین پدارباندنی لخبر خمه خبر در دی سوره القارعه دا سوره په نزول کې ډیر شمه په سوره قریش نه نظر شی او داوه د سوره چې و انسان را روان دی اس بعد قیامت ماکه صورت کې تخفیف یوخروی ماکه صورت کې زجر د انسان پناشو کوي د پدې صورت کې تخفیف یوخروی خلاصره صورت پدې صورت کې حالات د قیامت هغه چې کمونه ذکر کوي او تخفیف یوخروی بسم الله الرحمن الرحیم القاریات هغه ورځ د قیامت ګواړه قاریع تکون کې توي مل قاریع سر ورځ ټکون کې یا د ورځ قیامت خبرتو جس ما بي فراش خوارو وارو وتكون پا او ما داک خبرېتهملقاله چې س شې قیمتته یو ما دغرضب یا کوونون ناسو چې شي بهغلک کل فراش المفسوسی په پتنگان په تنګانه خوارو ورو ته کوون الجبالو شي ب غونه کله هنیل منفوش په شان د وړی وغلی شوي سم چې ډدتی په او باندې مالو چوخی دکسې کسی کمم دخواه وارو پهامما من س قوت په هر آغسو من پهه سووکوو چدرنه شوا موازینو تلدنې کې داغو فاوہ فزې فی شتیر رازیہ کار جنند خوشاله کې وی و اما او هر رسول کو خفته چې سپک شوا موازینو تلدنې کې داغو فامو فا حاویہ مزې داغو حاویہ دې و ما دراک سخبره تو ما هيا سشری حاویہ نارن حامیا داور دې ګرم سوره تکاثر په نسول کې شپالسم په سوره کاوسنه نازل شوه بری داو د سوره ات من الدنیا د دنیا نه بیروبتی جکم دین ورکی ماخه سوره کې تقریبی بیان شو د پدی سوره کې ات من الدنیا بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاسر بے پرواکړی یا تاسو زیاتوالزم مالونو ارسلوچ زماده مالوی حتا تر دی پوره زرتمل مقابر کې تاسو ملاقاتو کې د قبرن سرا حتا ایاتیکم الموت د تر دی پوره تاسو تمر گرش کلله داسنه ده تعالمونونه زرد چپو بهشي تاسو په زنکدن کې ثمما <متحدث> بیاای ما کلله داسنه <متحدث> دا سوافت تعالمونونه زردي چپو بشي تاسو بر برزخ کې کلله هقره دا خبره لو تعالمونونه که تاسو پوې د ملقینې په علمی یاقین سرا ل ترونونه <متحدث> ل تاسو بهې ال الجی معغدو <متحدث> زخ په خپلسترګبي و نه ثملهتهون یا تاسو سوینه اغه لره عین الیقین ولیدل د استرګو سره په یقین د سره ثم لتس ال ما بیا بتا پوز کوله چې تاسو نه یومیزن په دا ورځ باندې انین نعیم په د نعمتونو کې ا سورۃ العصر ماکه سورۃ کې دا سورۃ په نزول کې دیار لسم په د سورته نشرحو نظر شي وره ماکه سورۃ کې اتزهد منه دنیا نه پدی سورۃ کې اصول له کامیابې بسم الله الرحمن الرحیم وال عاصلې وخت ما ګرګوا دی لږ دی لکه داټمو خډیر ک متیې ان انسانه چې بشک انسان لفی ف سرو خاام مقا پتاوان کې انسان ستا پتاوان تاوانبانې وخت د ماز ګګوا ہاں سک د بشتهلهوي او الله ذ نام مګه کسان آمو چې یقینیو کواامرو سوالی هاتی مالو ک تهاسو بیانو کو وتواصوا بالصبر وبيانوا قد الصبر دا اصلو رسولا دکامیابې سورۃ الهمز ماکه سورۃ کی اصول له کامیابې نه پدی سورۃ کی اصول له ناکامې ذکر کول په نزول کې دو دیر شمه پس د سورۃ قیامت نه نازل شوهره بسم الله الرحمن الرحیم ویل هلاکت دی لكل حمزتین د پاره هاریو پښی شاته ابلګون کې له مزا او د پاره د ماقام قریب لګون کې پښی تا تاسو خبر کی یا ماقام قطه وي وحلاکت او تبيد ورله الذي آکس جمع مالا چې جمع کړی د مال و عدده او اعتماد کې پاګي باندې چې دا به زما په کار راځي یا سبو ګمان کوي ده انما له چې بشک مال در سرا اخلا دا هميشه وي کلا داس نه دا مال د مشګري سیس نه دي یونبزن نهخوا مخو به غوردوول شي فهتمما په هتمه کي او ماادراکه څخبرې ت حما س ش حما ناررو الله موقده دا ور دی دا الله بلکی شوي اللت یاغاتهتللی او چې بلږې بهل اف دا پهزونباندي ان بشک د لیم په دی بانې موستون جو شوې بري في امادينین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعلك يدهم في تدليل وأرسل عليهم طويرا أبابيل ترمیهم بحجارت من سجیل فجعلهم کاصف اکول در حتم القرآن شروع که دون مخی زو دخل مدرسی در قرآن جماعت اشاعت تهجو و سننا در طرفنا دولو ملمنو تا کاغانا ری ندی یا زنان ندی دو زنن اغیطا او الله تعالی ری داغی پا عمر کی پا مال کې خیر او برکت وائچن نن دیتے کې د قرآن کریم دو ترجمه ختم القرآن مقرشه دے دو لرلینا نه آغل دین و جوانان آغل دین مشران دا غلی دی دارنگی علمار دا غلی دی ناغطول دا منگا دسترگو تور دی او دا منگ سر سائی دی منگ دا غی دخبو خوریو کچر دا منگ دا ملگرونا دا منگ سو کتایی دا غی پا کی او په احترام کې فیضت کی سو کمی راشی دا منگ دا غی لا تولنا ما شو گالو او اللہ دا اغیلالوی جزای خیر ورکی مکه صورت کې صورت الهمزنا دا سلو صورتونه تر صورت ماعون پورې دې کې د باطل پرستو علائم اګه ذکر چې باطل پرستو آو ټولو مرله په کې کوشش کړي چې د الله ر دِن مرکزونه د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد مرکزونه هغه او د کوشش پکې چې د مسلمانانو په خپل منځ افتراق راشي جداوال راشي او طاقت د دې ختم شي کریم د علامات منځ ته یې چې دا وسو پیژنه د هغه پټند تبادن کې به یو اندام سیواني دا رنگه داغي نشانه ا موږ ته قران ذکر کوي چې هغه مو استاد څنګه بني ادمي استاد په سمش ترګه دعا لیکن علامات قران ذکر کوي چې په جنبه پس باندې ندګه نبا ځان بچکه او کوش بداکه چې دا عقد پروپاګاندا نه داغه غد اعتراضاتو دا غی مقابلہ لیکن آه مقابلہ پا توپک پت نکی گی پا لول بانده نکی گی پا گزار بانده نکی گی دا هری او پارا آلائی دا غی پار اوزاری دا دین دا دشمن دا پار اوزار قرآن او سنت تی دا اللہ کتاب اغاؤ گورا سنت د پیغمبر اغاظان کراولا پاره مندرون شم د دې خلکو د اعتراضاتو داغې د پیغمبر په ګندو داغې مقابله وکړ شي ولکه د خپل کتاب تاسو رنئ سنت د پیغمبر تاسو رنئ نتیس کلار د خلکو مقابله نشو کوله غریب استاسو ارا یو ځای اتفاق او اتحاد اقروان لیکن کله چې مسلمانان د خپلې کتابا نه مضبوطي هغه ته دشمن نقصان نشور کوله او کوشش کړي نو الله باغی رسول ذلیل کړي سوره المعون کې د باطل پرست نشانه ذکر کړي چې حق پرست ته هغه په سبب بګیباد کړي او مخامخ دغه به اعتراضات پیل دانګي مال به جمع کړي ارے بہانے با اعتماد گئی دار باطل پر نشانے فسنت الهمس کے ذکر کولے دے سورۃ الفیل کے بل نشانہ د باطل پر است ذکر کولا او اګه داوا چې د مسلمانانو زینا عقب رواني عقب ختمي کوشش پیدا یې لیکن اللہ په خپل مشن کې اګه کې ناکامي لکه سرنګې چې ان أبرهہ چې ځان تیاول وسړې و جابر او زورور دا دال لا د کور درو انو د پارا را روان شو دی الله هغه اراده او او کوشش خاور سره هغه کو أبرهہ د یمن گورنر دابل متلب د دا نبی له صلعات والسلام نیکو داغو خان روكشيو او پا يو ساراكي يوزيكي ابراها اغنووليو عبد اب المطالب تاپا تولا گيدا چه زماو خان اغنوولي ري ابراها اغللو ورقسي كي ناس وصرا ابراها ورقسن راغلي ويتاز ماو خان نولي مالا غراكا دوسو خان دي ای ما خو ای چتډیر د عربو یو خيار سړی یو دانেশ্বর سړی لیکن ما ته ډیر کومه کله کارشوي زکاه تعالی خو پکاره داو چې